Bréfið til Hebrea Fyrstikabli Guð talaði fyrrum, oft sinnis og með mörgu móti til feðranna fyrir munnsbámananna. En nú í lok þessara daga hefur hann til okkar talað í sinni sínum sem hann setti erfingja allra hluta. Fyrir hann hefur hann líka heimanna gert. Hann sem er ljómi dýrðar hans og ímynd veru hans og ber allt með orði máttarsins, hreinsað okkur af syndum okkar og settist til hægri handar hátegninni á hæðum. Hann er orðin englónum þeimun meiri sem hann hefur af erðum tekið ágætara nafn en þeir. Því við hvern af englónum hefur hann okkurur sinni sagt, þú ert sonur minn,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 Hásæti þitt guð er um aldir alda og spróti réttvísinnar er spróti ríkis þíns. Þú hefur elskað réttlæti og hata ránglæti. Því hefur guð, þinn guð, smurtri gleðinarolju fram yfir þína jafningja. Og þú drottinn hefur í upphafi grundvalla jörðina Og himnarnir eru verk handa þinna. Þeir munu farast en þú varir. Allir munu þeir fyrnast sem fat og þú mun þá saman vefja eins og möttur. Um þá verður skipt sem klæði. En þú ert hinn sami og þín ár taka aldrei enda. En við hvernar englónum hefur á nokkru sinni sagt, set þig mér til hægri handar, un sé geri óvini þína að fótskur þinni. Er ekki allir andar sem þjónakvuði sendir til að hjálpa þeim sem hjálparæðið eiga að erfa?